I slutet av november berättar Ingmar Bergman att han tänker avgå som dramatens chef när förordnandet går ut 1966. Då har han lett Nationalteatern i drygt tre år. Jag har fattat mig själv på, och min uppgift och min roll på Dramaten som en person som har plöjt och sått. Och jag vet att den om jag får den efterträdare som jag hoppas så vet jag det att han inte bara kommer att fullfölja det utan han kommer att utöka åkern och, och göra den ännu stiligare Det blev som man allmän trodde och som Ingmar Bergman önskade sig Elan Josefsson blir nästa dramatenschef Företrädaren har plöjt och sått alldeles kolossalt Du räddes tydligen inte bergningen Elan Josefsson Nej, det gör jag väl inte jag tycker också att Ingmar har väl fördat rätt mycket också och jag tycker att vi ska fortsätta förda. Vi har fördat en ökad vitalitet större publikfrekvens det har blivit något festligt och spännande kring dramaten åtminstone upplever vi det här så som om folk upplevde det så och det där vill vi ja, försöka bevara och utveckla. Jag jag tycker att det har blivit roligare och roligare att leva. Jag tycker att eh, nu kan det vara dags för Bergman att eh, ta det lite sparsammare med uppgifterna och börja på se sig omkring lite grann i eh, världen. Avgående dramaten Ingmar Bergman och hans efterträdare Erland Josefsson i intervjuer med Lennart Svahn. Den 8 december omkommer 32 människor varav 24 svenskar i en flygkrasch på ön Teneriffa. De har varit på utflykt och är på väg tillbaka till Las Palmas på Gran Canaria när deras plan störtar och totalförstörs. Ingen överlever olyckan.